Іван Франку Беркут З укритого гнізда В скалистій десь в щелині З тяжким він розмахом Рвонув з-під хмари сині С таєвних мов джерел Гнівлива думка рветься Облетить світ І аж до неба Звід опреться І б'є важким крилом Де лиш сягнути може І зве, де правда та Де ти, великий Боже всі зорі збігла я, атоми всі в природі, перешукала скрізь, тебе ж спіткати годі». В блакиті він завис, недвижний, розпростертий, мов над життям грізний, невпинний образ смерти. Здається, що до небес він гвоздями прибитий, та чуєш, що він гнесь вниз, варжесть кров пролити. Ти чуєш все, і жах тебе проходить зимний, таж над тобою тож завис беркут нестримний. Він не хибне тебе, хоч як високо висить, чи много то ще хвиль тобі гуляти лишить. Ось рушив він, пливе без маху крил в блакиті, Мов човник доліт чеднів наших пасма скриті, спокійно колисить, знижаєсь, знов зриваєсь, Захмаро криється, в лазурі розпливаєсь. Лиш острий крик його вістить, що він голодний Так в час тиші не раз прорветься плач народний І защемить в душах вельможних біль таємних Мов землетрясіння віщун той грім підземний Я не люблю тебе, ненавиджу беркути За те, що в груді ти ховаєш серце люте, За те, що кров ти п'єш на низьких і слабих З погордою глядиш, хоч сам живеш із них За те, що так тебе боїться слабша троха Ненавиджу тебе за те, що ти цар. І ось блищить мій кріс, ціль добра, вистріл певен. І вбійче ядро під хмаре понесе він, і замість нести смерть з гори на земне ложе, ти сам спіткаєш смерть під хмарами, не Боже, і не як Божий суд, але як труп бездушний, ти впадеш суду від тих моїх куль послушних, і не останній ти, нас є стрільців, сто сот, і все, що звесь беркут полоще кров'ю рот, вивищуєсь над мир тривогу й пострах сіє. Те кулі не уйде, як слушний час наспіє. А труб бездушний, ми без жалю, без промови, ногою копнемо й підемо дальше на лове.